Mënërrahim, alhamdulillahi, rabbi l'alamin al wa salatu wa salamu ala nëmijena Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'i A më bërd Sënë të ishë Allah do të bëjdoj me mar të gjërat që ishën l'autori dhe të silat nuk le johët të vëpëraj a i cili është më hëdës pra që është me hëdës që është me hëdës të madhë që me hëdët voglë pra që është për abdës afsa që ësht Me nësë është në gjenjë të gjunubit e kështu mërat Dhe e dyta që e si lautori nënketim thot mos saletu Dhe ajo pa që i ndalohet ati që është me hadeth të vepraj është namazi Dhe kjo është vërt vërtetuar dhe puhur me tekst prej Koranit, prej sonetit dhe me i gjman Një shmerin apo konsensusin e djetarve Nështë nështë nështë nështë nështë nështë nështë nështë nështë nështë nështë nështë nështë nështë në Ose i për këtë argumenteve Ose argumentet për i libret Allahot për i Koranit është ajetin sunën ma ida Ajetin gjasht Ku Allah subhanë ta'ale Thati Ja juhe lëdhina amenu Idha kumëtum ilas salati Feghësullu gugjuhakum Pasaj vazhdan ajte That Ojo që këni besuar Kun griteni Ose dëshirani që të falin namaz Ater lan i fëtyrat e ju e jo Pasaj Allah subhanë ta'ale eh harë çeton kët orë që qëllimi me kët pastrim është për shkak të namazit. Po pse duhet të pastrohemi para të, të marrim abdes ose të marrim gusl që është vazhdon në jetim, më poshtë siç e kemi marrë para ndërsa të kaluara apo marr të marrim te yemu më këto marr, pa qëllimi pse duhet të pastrohemi është namazi. Prandaj në bazë të kësaj Tahareti pro mu pastru me marabdes Apo gusël Apo që t'jemi t'pastr është kësht I saksisë e namazit Dhe është kësht që Na e lejo neve me falë namazit Po përveqë është kësht që saksa Namazit gjithashtu është kësht që Na e bënd të lejuar falën e namazit Pra ndaj as kujt nuk i lejo Që ta falë namazit Nuk e qenë me hadeth Parësështë është hadethe i vogël Pra dësë është hades që kone voj për abdes, apo nëse është hades e i madhë, pra që kone voj për në margë gusul. Nëse njëri u falit duke qenë me hades, nëse këtë të vepran, <coughs> se përqeshje dhe talje, me fena Allahus, talje, atër, këtë njëra i delë për i fejtë, po bat kafirë, po bat jo besimtarë, mohus, për shakë të përqeshjes dhe taljes e ti. Ndërsa nëse këtë veprim e bënë, për shakë të neglijenësis e kështu më radhë, atërë djetarë kanë më spajtime, para sa i qështja, a, bu, a dhe njeri ju prej fejë sa po jo. Vedhebe e bu hanifë, e salam shëroftë, pra hanë e fitë, e kanë mëndimit që i tili dhe lë prej fejë. Seqë e lezojmë në hashtje të Ibn Abedinit, nga se thoinë, nëse njeri ju falit, tuk e qenë me hadeth, tuk e qenë në gjeni papastërtia, dhe tuk e ditur, Këtë duke që një bindur dhe duke ditur Që Allahu Subhanët Alja ka bërë obligim Që të marë abdes Parëse me hynë në namaz Atër kjo është njëjtë se kërsa i cili talet dhe përqeshet me fjene Allahot Dhe talet dhe po përqeshet me fjene Allahot është kufr Pra nëzirë një riun për e fje Siq ka thonë Allahu Subhanët Alja surën tobe në jetët 65 dhe 66 Thot këll e billahi wa ajatihi Ma rasulihi këntum të stëhëziun La te a'te dhiru Këtë ke fartum bërë dhe imanikum Thuaj, a me Allahun Shpagjet e ti edhe të dërguen Ti ju po talë dhe një po përqeshëni Mosu arsvetoni Mosu justifikoni nga se ju kini bërë kufr Kini muhuar Pas imanit, pas i që ishit besimtar Dërsa me dhejbi Tre imameve të tjerë është se i tjili Nuk bën kufr, pra nuk del prej feje Nga se kjo thujnë është me katë dhe nuk kuptohet ose nuk rezulton dhe o mos që nëse njëri ju e len të pastruarit nëse njëri ju nuk me rabdes për namaz që me dhe o mos tjetë edhe të abej këtë për dohon form të përqeshjes apo taljes rrandaj në ndimë maj saktin sholla është nëse njëri ju falet pa rabdes të në formë të talje, përqeshe me fejnë Allah s.a.shtë kafir është jo mohus, është besimtar pa del për i feje për ndryshën nuk del për i feje pa kjo është medimi ishë Allah, mafer të vërtetës nga se në esens, në origin pra është që njëriot i vazhdo në islami pra është musliman, në betet musliman edhe në betet feje islami edhe nuk mund të nëzirë në prej feje Profesorë, më një argument të qartë. Argumenti i dytë, pastërtia është obligim për namaz. Ose çfarë ai që aji cili nuk është i pastër, pa po me abdes apo me gusl, nuk i lejohet të fal namaz, është hadithi që transmetohet te muslimë, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "La yaqbalu Allahu salaten min ghayri at-tuhur." Allahu nuk e pranon namazin pa çë njeriu i pastër po pa marram tes goselë këshëmbro. Po ashtu në hadithin që transmeton Imam Ahmed pe Ibrahim meri po ashtu edhe Abu Dawud pe pygamberin sallallahu alaihi wasallam thot la salate billayri tuhud nuk ka namaz pa qenë njeriu i postur. Pa post pa, pa njeriu postur tinë vetëm. Dorso te Buhariu vjen hadisi po ashtu edhe te Muslimi ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot la yakum billahu salate ahadikum i dhe ahdëtha hëtta i të vadlëa. Allahu s.t.a. nuk ja pranën as kujtë pre juve namazin pasi që e, e prish abdesin pa pasi që bën hadeth pasi që është me hadeth për deri sa të merë abdes. Po nuk ja pranën namazin deri sa të merë abdes dhe, si së tamë argumentit të rejtë është i gjmaja, konsensus i djetarve, randaj ketë muslimant kanë i gjmajë konsensus që është haram, e ka të ndaluar e që është me hadet që të falit. Fa që të falit, i ndaluat më falë dhe i risa të pastrohet, pa dhe i risa të marabdese po gusl. Dhe namazi, për cilin po flasim këtu, është namazi cilin e ka së qarruar, i dërguar i Allahu, sallallahu a.sallam dhe që në ka sëqërurë, në ka bërqarë që namazë fillohët me tekbir, pra, me fjallën Allah Akbar, edhe përfundon me teslim, me fjallën e salamu alikum, o rahmetullahi kështë mëra. Pavarësështë kë namazë a ka ruku dhe seshde, apo nuk ka. Pra dhe këtu, me këtë fjallë, pra që, po asjel si autorit që është haram për muhëndihën, për ati cili ko hadith që të falë namaz, përshihën si, si, në basë saj që e thama lartë, po pra pes kohët e namazit farz, pasaj gjumaja, bajrami, namazit i stiskaz, po pra, kërkimit, shrivit, i kusufit, po pra, e eklipsit djelet të botëhënës, dhe namazit gjenazis, po ashtu u ku kuptohet namazit në na filje kështë mbratë. Mirë, po qëta ashtu këtu përshita dhe namazit i Nga se edhe namazë i genozës fillon me të të kbire dhe për fundon me selam Po për nbyllët për fundon me selam Për, për ndaj edhe këti namazë Po ose edhe për këtë namazë zbatohet e, definicione o po përpovizimi fetari namazit Për ndaj hin mbrana mërtimit namazit Për ndaj edhe namazën e genozës nuk lejot me faljë për abdes Ndisa tjetarë ka thonë namazë quhët vetëm ajnë namaz cili, në cilin ka rukua dhe sejtë. Në vitëm ajnë namaz në cilin ka rukua dhe sejtë. Dinsa tjerë ka thonë, namaz quhët, namaz i cili ka spaku dyre kate. Kuptohet këto përën prejashtim vetëm vitri, nga se lejohet vitri me falë njerë kate. Mirë fa, mëndimi parë është mëndimi majsatë. Pandaj, në basë të soj që e tha më lartë, basë, të ati definisoni që e tha më lartë për ati basë për, kufizim, për kufizimit që përmenë më lartë për namazin, këto mbetet me shqyrtu që është jene sejsh dhe se lezimit dhe sejsh dhe, dhe se falenderimit. A janë namaz, apë po nuk janë namaz? A e që është e një orë për i me dhejbët e ambelive është se ato janë namaz. Edhe do të filohen me të kbirë dhe të përfundohen ose të përmbyllën me selonë. Për këtarës si ju e thonë që aji cëllë e bën në sejsh dhe në lezimit apo të falenderimit dohet që të marrë të këbirë të bej sejsh dhe gjithashtu të thotë të këbirë nduk e ngritur dhe të jepë salam Për në dajnë bëzë këti mëndimi po të me dhejbë dhe hambili aji që është mua hdjec po që nuk ka abdes apo nuk ka marrë abdes apo nuk ka marrë gusël e ka haram që dhe bëj sejtë dhe të lezimit apo dhe bëj sejtë dhe të falendrimit për dhe i so është i papastë Pro, mësë pajtimi mësë djetarve në qështjen e kushëzimit e pastërtis për sejtë dhe lezimit dhe për sejtë dhe falendrimit bazohet bi këtë qështje që përmbenu më latë Pra, a jam të dy sejtë sejtë dhe lezimit dhe sejtë dhe falendrimit namaz apo nuk janë namaz Nëse themi që ato janë namaz, ata ro obligo të jetëmit pastër nëse dëshironi të vepruatu. Dhe nëse themi që atu nuk janë namaz, atë nuk është obligim që të jemi të pastër, por të kemi abdes apo eh ghusl ashtu më radh, por për veprimin e tyre. Nëse meditojmë në sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem, do të arrijmë përfundim që këto dy sejsë do nuk janë namaz. E argumenti për këto janë eh do sot Disa haditha. Ky tyra është hadithi ose më vërtet hadithet në të gjitha, të cilat flasin se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi ve sellem binte Sejde, po binte Sejden kur lezon te Kur'an. Mir po nuk është transmetuar në ndonjë hadith që pejgamberi son thanë ka marrë te ka marrë te kibir, nuk ka boshtë, apo kur është ngrit pejsejës, apo edhe çka ka dhën Selam. Nuk është përmend kjo, por është një hadith i cili është transmetuar te Budawdi ku përmene se përgjansom ka morë të këbirë kur ka ronë sejshdhe, kur ka bërë sejshdhe në lezimit, jo kur është në gëjtur për isoj. Dhe gjithashtu nuk, nuk kërështë përmene këtë hadithë që përgjansom ka dhe nështelon. Pro, hadithën gjithashtu e transportan Abdu Razaku, e edhe e Budahudi, po përmes rrungës apo transportimit e Abdu Razaku, të kështu më radhë, prej bërjo meret i cili thotë që këna Rasullullahi s.a.m. jekrau alejnë el-Kur'an, fe idha mërë rabi sejde, kam bëra vë sejde vë sejde në sejde në. I dërguar i Allah s.a.m. kër në alëzën të Kur'an, edhe pa alëzën të ajetin e sejdes, mërë të tekbir dhe bënd të sejde, edhe ne bënd e sejde pas ti i mirë po, e zëngjine këti hadithi është Abdullah ibn Umar al-Umar i cilë është i dabët. Po ka dasurja Imam Novi Allahum shomf ka thon se kët hadith e transmetonit Abu Dawud sa terawa Abu Dawud vai snadu huwa daif mirko zinxhiri i tij është i dobët. Falai pra hadithi është i dobët. Ed argumenti i dyt, argumenti i dyt që mund të mbështete mi për kët mend, arse i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka bërë seç dekore ka lexu sura Najm. Ed bashk me të kanë bërë seç dhe muslimanët dhe mushrikët. Po në fund ka qenë meke alla e dëitorët kanë bërë seishtë bashkë me pejgamberin sallallahu so, alaihi so, wasallam dhe seç dihet te dëitorëve nuk e pranohet. Ose nuk është sakt për ty nuk pranohet, por nuk është sakt namoza që e folmë ato. Megjithatë pejgamberin so, por nuk është transmetuar ndonjë hadith se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka kundërshtuar se të mos bëjnë seisht. Pa hadith të transmetuar do Bukhariu dhe Muslimi. Mirpo, ç'i thepërfondem çur zero pikë ti mendimit vërtet pikti hadithit fundit mund të kundërshtohet për faktin se siqë dhe në cilin e ka në bërë më shrekët i dojtarët në atë kohë ka qenë parëse të bëhet obligim abdesi ka se siqë dihet abdesi në kërështë të bërë obligim vej se atërë kërë është bërë obligim në mazi dhe në mazi është bërë obligim shumë vonë po, pak parëse me bërë hizratë për i gamirë jesat pra në disa Trasmetimi ka arë në bitë, para se më bëha i gjëratë Pejga meri sa në sa në bidinë Në disa trasmetimi ka arë që tre vite Para se më bëha i gjëratë Pejga meri sa më është bërë obligim në masi Dhe për njësa, eksistan kjo mundësi Kjo probabilitet Dëmë thonë i argumentimit Ose i interpretimit të këti hadithin këtë pënyr Atër edhe argumentimit më, më të është diskutabilë se do shoft çurthan mesë ndalëm dhe duitojn se sjedhën që ka bër pejgamberi sa som kur. Po e ka falendruar Allahun për ndeshjen e falënderimeve, apo sjedhën e leximit, neve na bëhet të qartë edhe dukshme që pejgamberi sa som nuk ka marrë të mëdha. Pra, U dukeran sjedhë. Pandaj bosë të sa i themi që sjedha leximit dhe sjedha falënderimit nuk janë prej namazit. Po pra, nuk janë namaz, nuk janë pjesë namazit. Pande ai thele në ko' abdes pas çështë muhdhis nuk e ka të ndaluar se të bëj sejtë të leximit apo sejtë të falendrimit pa i lejohet edhe nëse është i papastër do këtë mendim e ka përzierun si mendim masaxhë ul islam i ibn Timia Allahu sheroftë se ishte hasë mos e lexoim librin tim me zhul fatava po ashtu në librin e lixhirat po ashtu është saksuar për Abdullah ibn Umërin radiuallahu anhumah po ashtu është saksuar të transmetuar te Buhariu që a i ka bërë sejzën e lezimit për abdës. E ka bërë sejzën e lezimit për abdës. Kuptohet, nuk ka dyshim se me mira është njeri ju të ketë abdës, kër të bëj sejzën e lezimit. Së në mos, tu kja shtuar fakten që a i cili lezën kërë anë, a i cili dëshëran me, me bërë sejzën e lezimit, pra, pa të tërë ka me lezën kërë anë. Lezimi i Kur'anit pra është lehtëshme për të lezësuar çme me murabdes. Nga se kur, lezimi i Kur'anit është për i dhikrit për mendjes Allahut. Dhe çdo dhikër, çdo përmendje Allahu subhanallahu lezësohet që të merret abdes për të. Mirë po me kurzuq, pra me bë kuşt pas lutjes për sejsën e falënderimit apo sejsën e lezimit këtu mendoj është i dobët. Se si domos për sejsën e falënderimit. Nga sa se diim se sejsa e falënderimit bëhet kur neve në ripërtrihen të mirë atë mirësi dhëntit Allahus më atële apo në ripërtrihet largimi i fatkeqësive edhe bëllave që nga këngudit dhe kjo ka mundësi mi ndonë një rjutë, pra mi orë një mirë pjallot apo pra mi u largu një fatkeqësi duke që nëj me hadeth duke që një papastr pra ndaj nëse këtu e thejmi më së bëjë sejzë të falendrimi dhejësa të me rabdes atërkomën si që koha dhe risa të me rabdes më uzgjat pra kjo koha në mes uh, lojmi të kurikare pra për lojmi për një një gjithë mirë apo për një mirësit Allah, koha dhe risa të me rabdes të jetë shumë e gjatë të zgjatët dhe një qështje pra ose dispozita një qështje e cilja është të ndërlidhur për shkakun nëse vonohët veprimi asoj qështja ose asoj vepre po vënohët shumë prej shkakut të soj atër ajo bije po nuk, nuk veprohet mo pa nëjnë këtë rast ose i themi ati bëjsejtë duke qenë pabdes ose i themi mës bëjsejtë nga se do hëtë njëri ko qështë që sa ma lartë ko mësi që kur ti vije ndo një jajmi mirë ndo një mirësi ndo një tida Allah o, po që ju ka largun ndo një keshë ndo një fatkesi nuk mundet me gjithë ofër vetës ujqe me marë shpejt të abdesë dhe me bësështë dhe dërësë nësoj përkës se sejtës e lezimit që është tam me mira është që beslim, besimtari pram me bësështë dhe lezimit duke qenë një pasër ashtu si që preferohet për i ti që me ka një pasër kër ku lezën kuram pasaj ohtu mori thotë më të tavafu dhe ajo që indalohet ati që kohë hades është të bëjt tavaf Pa i që është i thjesht muhlis që ka hades. Pa është qoftë hades vogël apo të madh, ndaj lëvot e ka haram që me bota tawaf rxhops. Pa verse ështëon këtawaf <coughs> që bëhet për shkak të rriteve të haxhit. <coughs> për çdomit haxhit, për rritën e haxhit apo tumras apo tawaf vullnetor. Nëse bën tawaf fundëtar, ç'sh mundet njeriu të bëj tawaf vullnetor çdo ditë. Po kur është në qave aty kur është me kë mundet gjdo dhe dhejtën ma një mre në dhjetës me bat disa të ava vëndetarë në fjitë <coughs> si argument për këtë dhjetarët këti mendimi kanës jel disa argumente argumente parë është hadithi që transmitohet dhe Bukhari o dhe muslimi <coughs> ku thua të se përgjamirës saljallasëm kur ka dasht me bata vëf ka marra bëdes pari pasaj ka bata vëf argumente dhjetër hadithi që të rëspëtojt gjithashtu të Bukhari dhe muslimi prej Safijës, radi Allah Anha, e cilja, pa, në hadith të regohet që në gjatë hajqit, pra, i ka ardhë cikli menstrual, i ka nërtë përmujshme të sojnë. Dhe kër i, i kanë të regohet i nga meri sallallasën për këtë gjë, atër ka mëndu që Safija nuk e ka bërt të avafin i fada, pra, është të avafi i fundit, të avafi që është shtylle hajq kur përfondojnë gjitha të ceremoni të hajgjit edhe ajtësili nuk e kryen të hafi në ifadës nuk mundet mu largu prej mekës po pra nuk lagaride që ka kry hajgjën dheri sa të përfondojnë të hafi në ifadës dhe këto pejga mërës nësën ka thonë e habi se të nahi apo i paska arë dhe thonë të përmuishmet edhe po na pengon prej ullëtimit prej largimit prej mekës pa pra ka menu që ajo nuk e ka kry të hafi në ifadës Allahu i këtadjeton ka thonë është e mirë njohur që gruaja që është me të përmujtëmt e saj pra është e papostë. Argumenti i tretë është hadithi që gjithashtu transmetohet do Buhariu dhe Muslimi për Ajshën radijallahu anha. Celes do thotë i kanë ortë të përmujtëmt e saj gjat haxhit. Po para se të filloj procedurat e haxhit, dha pejgamberi son sa më ka thonë ifa li ma yafalu al haju Gajru, gajra enle atë të tufi bilbejti Ve pra të gjitha ato që i bën haqio ha, ha, Po gjitha veprimet edhite të haqet bërë vetëm vet se mus bëjt të vaf rrëtëshavës Mus bëjt të vaf rrëtëshavës rrët Dhe argumenti 4, që e silin këta djetarë është hadithi që të rrësmetohet të të tirmidhiju dhe të ibn Khuzejmë, ibn Hibani e kështu më radhë prej ibn Abbasit radi Allah në huma, mirë për kjo hadith prej ibn Abbasit transmitohet edhe si fjale ibn Abbasit prahës si hadith më kuf edhe si fjale për iqammeri së në usumë, si hadith më rëfu për këthuhet at tawafu bilbejti së salah tawafi rrësqabës është namaz illa anë Allah abaha fihi lkelam përveçte në tawaf Allahu e ka lejuar të folërt e ka leju me folë pra namaz nuk lejohet me folë mirë po në tavaf lejohet nuk lejohet me folë namaz kurse në tavaf lejohet mirë po thot felea të kelle mufihi illa bi këjrë mirë po gjatë të vafit folën i vetën fjallë të mira një pjesë e djetarve si që është imam nësaijo pasaj behekio ibn salahi mundhirio nehojio e kanë e lërsuar ose konsideruar kët hadith është me aukuf. Ose është fjala e Ibn Abbasit radhiyallahu anhu. Kurse disa të tjerë kan thonë është fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe për tyra është dietar i njëjëm nëse kan pa ashtu Ibn Khuzaime, Ibn Hibban, Hakimi e Ibn Hajheri. Dhe argumenti i pasqyrësin këta dietar është ajeti 125 i surres Bakara, ku Allah subhanahu wa ta'ala thot: "Wa'ahidna ila Ibrahim wa Isma'ila an tahhira" Bejti e li ta i fine, o l'ak i fine, o rruke i së gjutë. Këtë dhe ne, e mërëm beslidhin, pra urnuam Ibrahimin dhe Ismailin që me pastru, pra urnuam e ju tham, pastrajeni, pastrajeni shtëpintime. Pra Allah, s'pandal i ka urnu Ibrahimin dhe Ismailin, a thot pastrajeni shtëpintime për ata që bëjnë të avafra qabës, për ata që bëjnë ihtekar, për që qëndrojnë atëm, vepër ata që adhurojnë Allahun subhanahu teala me ruku dhe sejdë, po duke bërë ruku dhe sejdë që fondi namazit prond. Prandaj këtë diator kan thonë mënyra se si argumentohet me kët ajet është se përderisa Allahu subhanahu teala ka bër obligim pastrimin e vendit ku kam bota waf, po pra personi i cili rrotullohet rrecabës, atëherë thot pastrimi i trupit është më parsor. Dhe kjo është mendimi i gjumhurit të djetare, pra pjesës dërmusë të djetare. Disa djetare kanë medimi që nuk është kusht abdesi ose pastërtia për të vafën rështëshavës. Pra e cilë është mohë dithë që ka hadeth. Po pra, që është pa abdes dhe që ka hades mëra, nuk e ka haram që me bë të vafë. Mirë po, pa, pastërtia në këtë ras, po pra, pastrimi me marë abdes ose gusën këtë ras është me plot për besimtarin, është me p Dhe këta diatorë kanë argumentuar me parimin, po thonë parimi i mësht, në origjinën e esenc, njeriu jo është i shfajsuar. Po është i shfajsuar dhe nuk është i ngarkuar me përgjegjësi, me obligime çdo merë, deri sa dieni argument. Eselet si tregon se këto veprim është haram është e ndaluar të kry, të kryhet përveç se me këtë kusht. Po thot fort kur nuk i merre qase kor pejgamberi sonum lut nuk është procjellor që ndonjëherë ka thonë Allah subhanahu taala nuk e pranon tawafin pa qenë njeriu i pastër pa po me abdes apo me pastërti me pastërti të me, me pastërti madhe po ashtu pejgamberi sonum ka thonë mos kur nuk është procjellor që pejgamberi sonum ka thonë mos bëni tawaf deri sa të merrni abdes apo gusl pandai thonë përdesë ashtu ne nuk mund t'i obligojmë ti të deterojnë nës me një gjë për cili nuk kemi argument, pra nuk kemi argument qartë, i cili në lejo neve me, me i detyru njërës të edhe me obligu që me e vepru një gjë, ose me akurzu një gjë. Sidonë, mësot, në rastet edhe gjendjet shumë qenë kritike. Pra nëse njëri jëtë për shamë li, i, i shfoqizohet të abdesi, tuk e bërt të vafa dhe ka, pra, turma të shumë të atë mloje që jënë grumbulluat të me bata afra shabës që është rasin hajgje, kështu më radhë pa që është shume e shtirë e rënd për njëri unë që me thonë shkome rëp desa pet edhe filloj edhe njëherë të avafin për i fillimit o me diturë me këtë gjë pa është rënd për ta, është shume e shtirë për personin do thotë mundet me prish abdesin në, në, në rethën e fundit pa pak parëse me përfundu të avafin edhe me urnu që me marrë abdes edhe me përsejt prap të vahin pri fillimi kjo shumë më rom kërse soj për këtë argumenteve që i ganë silë gjumë humri këta djetarë jënë këndër përgjigjur me faktën se e, kur pigamerin thasom ka marrë abdes parese me, parese me fillu të vahin thotë veprimi pra këta djetarë thonë veprimi i pigamerin thonsom nuk të regon që kjo është obligative nuk të regon që kjo është obligative Po vet fakti pe jamë som ka ka mora abdest nuk tregon se kjo është obligim. Sipas palimit të njëu, po nuk e ka thon këto me fjalë pe jamë mirë, po e ka vepruar. Po kjo na tregon se është obligativ, obligativi kjo, gjë mirë, po tregon se kjo është më e mirë. Kjo është më vlefshë, më e mirë të veprom këtë mirë. Dhe do të thon kët pikë nuk ka mos pajtime. Po të gjithë pajtohemi që me bota Allah rasyon besma abdest kjo është më e mirë mir po mos pajtimet për këtë diatoma thonë mos pajtimen as neve dhe ju mos pajtimen mes neve dhe ju është se ëh an sht pastërtia kusht për saksinën e tawafit apo jo Dërso sa i përket hadithit të Aisha se radiallahu anha që përmend më lart po ashtu edhe hadithit të Safia se radiallahu che flasin që do hanë tyu qor ciklimi mesra apo ju kanë ne për, për mujshmet e tyre gjat hajit ka të gruja e cilja është me të përmujshme të esaj e ka të, të ndaluar pra, që të bëjt të vaf rasqabës pra, e, e, e është ndaluar asaj që të bëjt të vaf rasqabës pra asy e se cikli menstrual është kak që ja ndalan asaj me qëndru në, në gjami dhe të vafi logaritet qëndrim në gjami të vafi logaritët që ndrymë në gjami. Po pse gruas me ciklë mësë real është ndaluar me bët të avaf ratë qabës? Nga se, po në esens, hajë ndi, ciklë mësë real është shkak, o sebeb shkak që ja ndalon gruas me që ndrymë në gjami, kërse të avafi logaritët që ndrymë në gjami. Gjithasht të dhëthojnë, hajë ndi, pro ciklë mësë real është hëndethi madhë, është pa pasërtie më argumento për hadithin e vogël, pra por rasti kur personi nuk ka abdes, edhe më thonë që nuk i lejohet të bëjë tawaf rrecës. Prandaj thonë edhe ju, pra qjumhurit i drejton me këtë fjalë, pyetoni më nevetë që ai sele e nuk ka abdes, po të mohim çonë edhe si mirëpo hadithin e vogël nuk ka abdes, i lejohet të qëndron në xhami. Mirë po, gruas me menstruaciona nuk i lejohet të qëndron në xhami. Pada i thot, e, shkaku arsya në rësillës në cilën lidhet kjo, dispozita po ku këthejet edhe lidhet e, dispozita ndalesës të qëndrimit në gjami po adhe të knedhe të ju është ndo thot që e, e, e, shkaku ose arsya ndalimit po që e silë këtë gjukim më po vendim që ndalohet gruas Me me në menstruacione me qendrën e xhamit është ë do të thonë për shkak se ajo ka të ndaluar me qendrën e xhamit ose që i ndalohet gruas rtet me botawaf në çobë ose pasoj i ndalohet me qendrën e xhamit. Daresa sa i përket një hadith që çe tawafi ë rrs çobës ose namaz atë rastia dithe të adjetarë përgjigjën edhe thojnë se kjo hadith është në kuf qërë thamë maheret pa është fjalli Ibni Abbasit Radio Allah në më dhe nuk është e sakt pa si fjalli e pegamesom nuk saksohet një po saksohet si fjalli e Ibni Abbasit Radio Allah në huma dhe përgjigjë dyt, e dytë dhe kjo hadith është kontradiktor ka se thot nëse ne e marëm edhe zbatojmë, ponojmë me këtë hadith pro tekstualisht si qka orën këtë hadith fjall për fjall atërë si pas parimeve të bazave të fikut pro si pas regullave të bazave të fikut e, kjo hadith kërkon që të thotë të gjitha dispozitat e namazit të pohoën edhe për të vafin, përvesht të folërit nga se prej regullave të usulit pro bazave të fikut përjaçtimi është standart, kriter i përgjithsimit. Po, qka do më thonë kjo? Pra nëse vjen një gjë që është e përgjithshme, pasaj preashtuhet një gjë tjetër prej soj. A thërë të gjitha pjesë tjera që nuk janë preashtuar i përshin përgjithsime? Po, përveqë asaj gjëja që është e preashtuar. Mirë po thotë nëse ne e shikojmë të avafin, e shumë që të avafja këndër shtonë namazin në, në, në shumë micën e dispoziteve. Por nuk e kundështon vetëm të të fodërit. Irë, por e kundështon në shumë misën e dispozitave. Pandaj në të avaf lejot me hangrë, ushtë që lejot me pi, nuk është obligime marë të këbirin, si kurse namaz, si kurse namaz, asë nuk është obligime përmbyll me selam, si kurse namaz, nuk është obligime lezu kërë anë, asë nuk shfoqizohet, të avafi, nëse bëjmë veprime, gjë të avafi, si kurse namaz, Prandaj thonë fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë të përkryera. Nuk ka mësiça ato të jenë kontradiktore. Prandaj ë nëse ë tavafi pra shfuqëzohet ose prishet mënyrën e këtyre çështjeve, edhe do thotë ë shojmçek ekzistojnë çështat këto për jashtime praj ose përjashtimin dohet në gjëra që bëjnë dallime mes tawafit edhe ha, edhe namazit për çë përjashtojnë. I përjashtonin toj gjëra për nuk, nuk mund të themi që janë një një tawafi sigurisht se namazi por ka përjashtime të shumta. Atë fond mund të themi me të bindur se kjo nuk është fjalë pejgamberit. Por nuk është të saktë që këtë, këtë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo që e kam përmend këta djetarë është një prej formave për mnyrave se se argumentohet për dopsin e një hadithi. Një hadith. Edhepse e, është trasmetuar që është fjallëja për i gamere së lalë dhe sa mirë, po mund të gjukohet ose mund të konsendroati dobet për shkakun se është hadith në cilin ka shumë kontradikta ose ndohet ka vrima, ka qarje dhe përderisë është i këthil nuk mund të kjo fjallë të buraj apo të daljë prej pigameri sallallahu. O këtë mirë ju kanë këta djetojnë përgjigjë, ndaj hadithit e, ku thua se të vafi është namaz. Dërësë dhe se për këtë argumentit me jetë, qële kanë silë gjumhurit, thonë që nuk është argumentimi me këta jetë nuk është i saktë. Nga <coughs> se për i kësaj mund të thua të se edhe aje që li bëni e të kafe, pra që qëndronë në gjami, dhe dë, dë, hodë nuk, dhe aje që bëni e të kafe ka dëtyr, pra ka obligime marë abdes ose gusëll për qëndrimin e të kafe. Edhe e të kafe ti nuk është isakt, veç se me pasë tërti. Virë po thëtë askorës për djetarën nuk ja kërzuar personit që qëndronë, që të dëshëron me ba i të kafë në, në gjami, po qonë qabe apo në gjami të të tërë që me pasë abdes, apo me qenë me pasë të rti. Përveç nësë është gjënob, atër e ka obligim që të thotë mu pasë të rru, pasaj me hi në i të kafë. Nga se gjënobi, po asë që thamë alerte, këndërshtonë qëndërimi në gjami. Po nuk ka dëshëm që me pasë abdes e, për të vafë, kjo është me mirë e pëjtu shmeri në gjithë djetarët gjithë djetarët një zëri kanë thënë që kjo është me mirë dhe me vlesh mirë pa e, pra nuk ka dikush për djetarët që kanë thënë se të vafi qohën me abdes që pa abdes ashtë i një ka se të vafi është dhikër përmendi Allah që sa më lërtë dhe djetashtu që shëpam vet pejga meri sa sa me ka vepru këtë gjë pra, kë, djetarët kanë mosajtime rësë qështë që edhe Allah së fanët e mirë. Tu kam ben një qështje me, me përmend, pa që ndërlidhët me këto që e tha ma lartë, e që është qështje që me rëndësi, e që është gruja e cila e, është me cikil me sralë. Edhe dëtyruat me bot të avafër atë qabës, të avafën e i fatës, që sa ma herët që patjetër haqiju dhët me bot të avafën e i fatës për me qenë haqë i pranuar, edhe me konsedru që e ka kry haqë si të veproj gruja e cilja të thot i ka orë cikli më së valë pa e kry të vafin e i falës si pas mendimit që pasërtia është kusht i të vafin që është e përmanu më lartë o do tjetë e pasër për i hajdhët për i pasërtis atëherë gruja në këtë ras nuk do në e ba të vaf rësqabës nga se nëse bënd të vaf atëherë nuk i pranohet nuk është i sak të vafi soj që është tavafe, vërtet pasartia është kusht i suksesit të tavafit. Nëse a themë që në ëh nëse pa nëse themë mos që ajo nuk do të më bëj tavaf. Për shkak se ka të ndaluar me shëndruen e xhamit, përdeisa është në gjendje të ëh do të thotë ciklin masrol të, të, të menstruacioneve po çu është e parë më lartë. Atër, gruja nëse me në më lart atër gruaja nëse detyrohet me qëndrunë në xhami por gruaja me menstruacion nëse detyrohet me qëndrunë në xhami i lejohet qëndrimën në xhami dhe për drejtse ai lejohet me qëndrunë në xhami atë rrye rrye dhe mësht i lejohet edhe mba, me botë avrafracionës ku ka darëse vetë detuar në këtë çështje kanë mos pajtimë sa i përket gruas do thotë se jasht kanë ort për mujshmë të saj në ciklimi më srual edhe nuk ka bota of të ifadës por tawaf i, po ta i haxhit që është i thonë edhe ndrysh ata tawaf i haxhit edhe ka qenë do të thotë me një grup është duke ka ardh haxhi me një grup pra, për para ka qenë karvali tash për shembion i grupi që vi zbor sku me aeroplan e kështu me radh ose anije edhe ata nuk e presin por nuk e presin këto derisa të pastrohet për ciklimi më srual me bota ofin falë dhe më kthynë mirë pa po ata kthehen kur e kanë ndoshta si tash të thot në kohë të fundi që të thot rezervimet bënë shumë maheret e kështu më radhë është problem, të thot mos më uhtu e, në kohë, pra në bastë rezervimet, atëherë, kësoj gruja, pra nuk i mundësohet që i më këthy në vendin e saj, edhe nga se, pra nuk e ka bata afi një fallë. Dhe gjithashtore se këtë si e në vende në isoj nuk ka mështi më arët prape edhe me bo hangjhe Së të mështë mështë do thanë to... Graqës jetojnë në vende të larkë të api Qabes Nëshënë në Amerikë, ose në Nindi, ose do thanë në Nindonizijë, a ne, do thanë në vende shumë të lartë Përndaj në këtë rast... Jo në dy mundësi Ose në disa mundësi ose, Ti thejmë jasaj që në këtë ras logaritë është mohsara Mohsara është Ose mohsara është haqiju I cili ka filu me bo haqjen mirë Po është pengu Në rrugën e ti gjatë kryrës e haqjet Ose gjatë kryrës e umrës Që është pengu Për i kamerës Që e, do thot Me shku edhe me bo umrë Në qabës Si gjithë pasaj Historia që ka arët Që kanë dollë mërvesh e hudejbjes E kështu mërat Kjo person quhet muhsar, pra që është penguar me kry, me i thefundu ceremonit ritet e haxhit ose tumrës. Kët rast do thotë ai lirohet pe ihramit, pa çara beshë të tahlil e rohet pe ihramit duke therrur ne duke therrur pa qurbanin. Jo nuk la ka rritet që e ka kri haxhin. Edhe kjo grua pa ose mund të themi që eksiston kjo mundsi Pra që me therë një kurban Edhe nuk laget një të që ka kry haqin Nga se endhe nuk e ka Ba të avaf, avafin e i faldhës Pra të avaf, avafin e haqin Mirë po kjo pasaj Shkakton asaj vështërisit ma dhe Ka se kjo logaritë Që nuk e ka kry haqin Pa nuk e ka plëcu obligimin Edhe do të më këthin vendin e saj Pa e kry haqin Pa do të mara dhe një her me bo haq Kjo shkakton vështërisit ma dhe saj Ose i Mund të ose i thuhet, ose, po, pra, dikush mund t'i thot asoj, këthau në vendin ton, e dhe kur pasrohosh e e a prapë, ose dikush mund m'i thon këthau në vendin ton, pa e po hajgjin, pa e kry hajgjin, pa pa e ba t'avafin e i faldhës. Ka se është kusht, pra, si pasërti është kusht, edhe nuk pra në hot, nëse pa, pa e ba në t'avafin, pa që e në postër. Birpon, këtë rasaj, nëse këthehet, Por në vendin e saj, nuk logaritë që është liru për i hramit, po ma të shua të halul e thani, pra lirimi i dytë për i hramit, që të thotë mu liru plëtsisht për i hramit, edhe mu pas të lijuarat të gjitha ato gjëra që i ka pas të ndaluarat në gjatë pra i hramit. Pra daj nëse i thua të saj grue këtheu në vendin tënë, a thera saj, por, ajo logaritë që është ende në i hramit edhe në këtë rast nuk i liot asë më më martu dhe nuk i liot nëse është e martuar borë i saj që ti afrohet pra të bëjë mardhe njëntime më të nëse borë i saj vdes për shambull ose e divorcen atëher nuk i liot më martu më dikën tjeder kësa jo ende vazhdojnë me qenë me i hram edhe kjo gjithashtu do thët i shakton asoj vështërsi shumë të madhe ose mund të thud asoj qëndron në meke në derë sot pastrohesh, edhe pas sa i bën ato bën tavafin fall, kjo është e pamundur. Gjashtë shound sa do thotë ai grupi me të cilën ka ardhur në Hajz nuk e presin. Po rezervimet janë kryer shumë herët, ata ultojnë kë mbetet, thotë është e pa e pamundur kjo të veprohet. Prandaj mun, mbetën mundësia fundit. Që ti thuat asaj b tavaf rrasqës për shkak të domosdoshmërisë. Oqë ajo është e domosdoshme, dha qysh sa më herët për drejsa gruas me menstruatione përshka këtë do më zërëshëris, i lejot me qëndru në, në, në gjami, a thër i lejot edhe me bata vahra në gjami. Dhe këtë mendim se si, ma të sakt në ka përzesh e ullisnavi pëndimi Allah Mshroft, dhe shë e më thëmini e thot që kjo është mendimi i sakt. Mirë po, thot në këtë rast ajo dohet e ka për dhe tyrë, pra obligim që më, kuj, më të regua kujdeshme, edhe do thot mësë me leju që Me, me, me pik, ndo një pik e gjokut Fejsoj Gjokut mesral në, në gjami E dhe me bat pa pasër gjami Dhe këto për fundon Kjo teme Në dhejës e tërshme Do të amarim teme në radhës Qëtë hatatari babu lë gusli Qëtë tema që fletë rëzë guslit Allah adhimi mirë Allahu alim Allahu më salli Vë salli malani bina muhammed Wa ala alihi Vë sahbihi e gjmë